Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Ola, moi boas a todas e a todos E benvidas outra semana máis ao Boletín Informativo de Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Lembrade que este espazo está aberto á vosa colaboración xa que podedes enviarnos audios cos vosos anuncios, demandas, reivindicacións ou reflexións ao seguinte correo informativosfilispim .com. E sen máis, comezamos con o sumario Monse Fraga, fundadora en usuaria de Aspanemi, en Arón falanos do Día Internacional da Discapacidade E fai unha importante reivindicación para este colectivo. Unha ovinte de Radio Filipin achéganos un audio animándonos a participar na convocatoria deste 12 de decembro, convocada pola CIGA pola Defensa das Pensións. Altri non, nen aquí, nen en Madrid alegato contra a industria contaminante que ameaza o noso país da de como choconto dende Radio Raposeira Na nosa sección habitual noticias dialogadas con Lupe e Ignacio unha volta sobre residuos e reciclase Dentro da nosa xenda Libros e música na Fundación Artabria durante a vindeira fin de semana Presentación do libro Rum Rum de Ana Varela Sesión de clube de leitura e concerto de Exquisitos Gipes de Merda Outra cita importante que non podemos esquecer é este lunes de 16 de decembro, cunha nova convocatoria en 35 vilas do noso país da Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina E pecharemos este informativo cun tema musical do artista Adrián Tims, que visitará o Bindeiro Benres, 13 de dezembro, Ferrol, pra dar un concerto no cuerda floja. O gallo do 3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade ou Diversidade Funcional, o transporte urbano dos concellos da comarca exhibiu estes días rotulacións alusivas a esta data. Monse Fraga, fundadora da entidade AspaNemi, con sede en Santedicía Narón, ficou emocionada ao ver unha grande imaxe do seu fillo Brais nun dos autobuses. Está precioso, mais teño algo que dicir. Ouvimos a Montse Fraga Ola, som Fraga Anai de Braix Díaz Que este rapaz que vedes Con un sorriso enorme na parte traseira do bus Que si, sí, é unha foto preciosa Porque o rapaz é precioso Que vai dicir su Anai, non? Que pasa? Que voto moito de menos Que ao lado desa foto Vaya unhas palabras de reivindicación Como poden ser Acesibilidad integral Dereitos humanos Cantidade de cousas que se están incumplindo En canto a, a discapacidade ¿no? Me gustaría que esa foto Fose com mensaxe de Non só o 3 de dezembro Día de a discapacidade E todo o ano Todo o ano necesitamos Atención temprada e calidade o principio para que as familias teñen un acollamento bo para a situación nova que se presenta, que non é ni millor ni peor que outras familias é distinta e que ninguém conta con que poida pasar iso, sempre nos parece que pode pasar a outro e que pode ser unha desgracia pero se aprenden moito, eu aprendi moito con meu fillo esa foto tamén quere decir que queremos inclusión real eliminación de barreiras arquitectónicas e psicolóxicas inclusión na sociedade todo ano, non outros de decembro todo ano, a Spanemi nace un ano máis tarde que Brais Brais ten 30 pois, eh, cando tiña 29 unha un grupo de paisinais que estábamos na mesma situación, que nos encontrábamos desamparados total e absolutamente creamos as Spanemi pero neste momento é unha loita por atención tembrá, é unha loita por transporte público, vivendas con apoio, traballo con apoio, escolarización todos os niveles inclusiva e todo o que se poida pedir para calquer outra persoa que non este en cadeira de rodas, que non ten unha discapacidade reconhecida, porque todos temos unha capacidade dai nazas paneme teño que decir que si en aquel momento había un equipo multidisciplinar con falta de personal hoxendía 30 anos máis tarde ese equipo multidisciplinar que teria que funcionar non funciona. Hai unha unidade que se chama Atención de Embra pero que non está funcionando. Hai un centro que é o Souto de Leixa que está funcionando moi mal. De feito, estamos unha plataforma para a defensa dos usuarios do Souto de Leixa. Unha plataforma polo transporte digno e estamos sempre con loita e isto hai que sumarse tamén o noso día a día de acompañarlos a eles a donde iba que acompañar e estar para atendelos sempre as veces, cando me ven coa furgoneta que ten unha rampa, me din isto ah, te lo subvencionan, verdad? non, non mo subvencionan non hai ningún tipo de axuda para mercar un coche adatado que tens que comprar para leválo a certos sitios non nos subvencionan a piscina terapéutica, por exemplo non hai un, un tipo de axudas específicas para nos non as suficientes, polo menos entón, pues pois bueno Sí, a foto de Braix é preciosa pero me encantaría que fóra ao lado un lema Brais que dicir moito máis e hai moitos Braixes nesta sociedade e nada máis moitas gracias aquí Monse para Radio Filispín Foi unha información elaborada por Ana Fernández e Pequeno Monstro para Radio Filispín No 20 de Radio Filipin, achegános este audio cunha convocatoria na defensa do sistema de pensións públicas. Na defensa das nosas pensións, mobilízate co colectivo de xubilades e pensionistas da CIGA, o 12 de decembro ás 11:30 diante do INS de Ferrol. Dende o colectivo de pensionistas exubiladas da CIGA queremos agradecer a vosa participación nesta nova movilización en defensa dun dereito renunciável. unas pensións dignas. Un Lembra que ti tamén podes achegarnos un audio coas túas convocatorias ou denuncias a informativosfilispim arroba gmail punto Altri non, nin aquí, nin en Madrid Quen vos fala non gusta na diña da consina Si, si, si, Altri pa Madrid Berrada por moitas manifestantes no protesto contra Altri Celebrado en Palas de Reino pasado mes de maio Non entendo este nacionalismo Que sempre insiste en mandar pa Madrid toda a industria contaminante Como se o pobo medrileño fuese culpable Do que nos quede meter acá os que mandan ali 11 anos atrás, unha boa amiga publicara o fanzine La dice é unha mina Non calén criticar que a nosa terra siga ser, se elabora, tenersías, incluía a lei non se remate unha pequena reflexión sobre as nosas propias responsabilidades ao respeito, lo que paso a ler vos un extrato. No actual período de transformación económica, os nosos políticos venden a nosa terra capitales transeiros para asegurar o mantenimento do status quo. Podemos indignarnos, por que, cando se vende a terra, vende-se a nosa qualidade de vida, ou podemos tomar consciencia da nosa responsabilidade como consumidoras de progreso que durante anos consentimos a exploración de máis da metade do planeta ou apenas protestamos facendo campañas solidarias polas redes sociales para así lavar a nosa atormentada consciencia de seres privilegiados. Non nos enganemos, non xa formamos parte do outro lado da economía. O estilo de vida moderno do que casi todas as occidentais disfrutamos está moito relacionado con a capacidade humana de extrair minerais ás entrañas da terra e de transformarlas. Eses minerais acompanhan nos acotío, nos teléfonos móvil, nas computadoras, nos centros médicos, nos avances estéticos, na industria na aérea. Asín pois, reseitar unha mina en Corcoestón, Sinto toda Lima, implica reseitar tamén a megaminaría en argentina en Mali ou no Congo. Rebindiquemos a nosa unión de povo en luita, a resistencia á soberanía popular. reivindicamos a soberanía de ave, Non queremos industrias contaminantes na Galiza, ni en ninguna parte do planeta. E coa mesma, non queremos altri aquí e tampouco en Madrid. Informouvos para Radio Filispín, como o Xoconto, da Radio Raposeira. Saúde. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio Sabes que saíron as cifras que publicou Ecoembes As cifras da cantidad de residuos plásticos reciclados Por Concello da Comarca Si, sí, eh, bueno, publicou Ecoembes Pero é unha reportase de Verónica Vázquez Da xornalista do diario de Ferrol É unha reportaxe completísima e, e moi boa Sí, eu tamén leí en esa reportaxe, era o que te quería comentar. Pero todo ben a conto porque parece ser que o goberno español vai a cambiar a metodoloxía porque a que ten non está resultando. Sí, bueno, hai una, refírese a, ao tema dos envases, de implantar o sistema de devolución de e retorno de, de dos envases, que é un sistema que xa hai en varios países europeos e penso que nos nórdicos principalmente donde ti eh, se si devolves o envase eh, devolven xo importe iso é unha cuestión e me lembro eu que nunha centro comercial eh, en Cerrol e eh, devolvías o envase e te devolvían ou te retornaban o, o valor do envase vamos, o suposto valor Pois E o amigo que me chamou a atención do que escribe Verónica Vázquez no Diario de Ferrol é que un concello tan pequeno como a capela é capaz de reciclar moi ben, de, vamos, por enriba do que é a media estatal, os residuos plásticos, en cambio, concellos como Ferrol ou Narón eh, pois apenas reciclan, non? está moi por debaixo do esperado. Está claro que a preocupación notase aí, na ¿no? maneira que ten os consellos de, de reciclar. Pode tamén suceder que os, o que se chaman os, outros residuos Claro, en a capela é un concello eminentemente rural, entón se pues, aproveita moito máis absolutamente todo. ¿no? Pero sí que chama a atención o tema do retorno dos plásticos, eh, que se xa moito maior na capela que hai. Está claro que a concienciación social sobre a importancia do reciclase creo que aí xe un papel fundamental. Entón, por que en Forrol E concretamente, nos concellos de Ferrol e Narón pensas que non existe esa concienciación? Pois o que é unha, un tema de vontade política e do tipo de propaganda que se fai, non? Eu, por exemplo, vamos, vemos, recollemos na praia todos os días e vemos que hai un montón de plásticos que recollemos o mesmo cando vemos que hai atascos para tema das arquetas en todo o ferrol porque iso se dedica tamén unha empresa que que é filial de Xocamés, é a que gestiona, por exemplo, de Mafesa, é a gestión privada de Mafesa, e vemos que hai un montón de atascos por toalliñas, é dicir, que a xente sigue deitando no inodoro as toalliñas, que non se poden deitar. Claro, os residuos son un problema Ti falas das toallinhas Aí no artigo se fala dos residuos plásticos eh, Pero eu, eu penso que Fai falta máis información E fai falta, sobre todo, que a xente tome consciencia De que iso lle vai ao peto Non? Porque hai aí uns impropios Como funciona iso dos impropios? Pois, eh, o que pasa cos impropios eh, Que vai Ticando deitas Aos contenedores Que non son ou deitas ao contenedor xeral de todo, é dicir, deitas eh, eh, brise, deitas plásticos, reciclables e tal, e non os separas, pois claro, eh, se, se, se aumentan o, os impropios. E con eso despois te penalizas ao gama. Pero a quen penaliza? Penaliza o concello? Penaliza o concello que somos todos ao final. E ao final pagámoslo entre todas e todos. Todo o que non se recicla ben, o que non se separa ben, ao final vai a repercutir nos nosos petos, porque vamos a ter que pagarlle máis, non? Para, por... por desfacernos frutas, no? de, do lixo. Isto é un tema bastante máis longo do que podemos eh, dialogar oxe aquí, pero sí que temos que prometer de abordar isto en condicións, ou mellor propoñer algún programa a Radio Filispín De que faco un programa dedicado a, a este tema a Porque o tema da concienciación Que é o que estamos facendo con nosos residuos E cada vez máis Pois pues merece que tomemos conciencia Tanto nós como os, os residores municipais e, e cambiar esa vontade política De que é moi importante o tema dos residuos Bueno, pois pues, seguiremos comentando entón Libros e música para este fin de semana no Centro Social Artabria. O próximo sábado 14 de dezembro decorrerá a presentación do libro run RUNRUN da escritora nalonesa Navarela no Centro Social Artabria, acompañando autora estará terapín patiño. Unha obra ambientada en ferrol desde unha perspectiva na que prima a saúde mental, os cuidados, a afectividade e a relacións sociais. A presentación dará inicio ás doce e media. No mesmo sábado, ás 4 e meia, será lugar unha nova sesón do clube de leitura, desta volta con a escolla do libro Rum Rum. A participación é libre con a única condición de asistir con o libro xalido. A xornada do sábado fecharase as 10 con o concerto de exquisitos jipes de merda. Exquisitos jipes de merda son os fillos bastardos do ultracanismo, un grupo de música formado en el corazón de los suburbios de una urbe asolagada por el capitalismo de Postín. La banda está formada por cuatro talentosos músicos, Yago, O Sopratubos, Tarakov, O Bardo Bastardo, Manu, Acitola do Demo, Emi Gelón, O Runchos, Machuán. A través de sus letras profundas y melódicas, abordan temas como amor, la libertad y la conexión con la naturaleza morte. A súa música influenciada polas tradicións europeas, máis cun toque contemporáneo cautivo ao público de todas as idades, medievo, preistoceno ou modernidade. Haberá billeteira inversa. Unha información do Centro Social artable This is for Palestine Ramallah Lembramos agora unha cita importante a que temos o deber de acudir convocada pola Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina. Será o vindeiro Luns 16 de decembro en 35 vilas do noso país. Despois de máis dun ano de destrucción total e xenocidio continuado en Palestina, con milleiros de persoas asasinadas, torturadas e desprazadas e ante a complicidade de Ocidente e a inación dos nosos gobernos, non podemos deixar de manifestarnos e exigir xustiza e liberdade para o povo palestino. Ademais de mostrar a nosa solidaridade con el Na nosa comarca, tanto en Ferrol como en Ponte de Hume A concentración terá lugar a xoito da tarde diante dos Concellos Lembrade, luns 16 de decembro a xoito da tarde diante do Concello de Ferrol e de Ponte de Hume Ali estaremos. En hasta aquí and 48, informativo de hoxe. Lembrar de nuevo que todas e todos vos podedes formar parte e colaborar en este espacio os vosos audios a nosa dirección de correo electrónica. Arroba, gmail, despedimonos xa cunha peza musical do compositor e multiinstrumentista Adrián Tims, que estará este vindeiro benres 13 de decembro ás 9 da noite no cuerda floja de ferrol un concerto de balde no que recreará a forza dunha banda completa sumando numerosas capas de sons ata crear unha atmosfera orgánica electrónica de corte intimista Deixávos con este deadlines. Un saúdo da que vos falou, Ana Lucecu, e continuamos escoitándonos aquí en Radio Filipin. Awake morning. Yeah, so And by the time The phone rings Just let it write Answer machine Just leave it to the others A deadlock On the other side No room about yeah, is the only lifeline that we have left before it gets us to and how the hell did the crime lay cut it lies It's the love of the others It's always the other And only the elves So we gonna pay for this bliss We well, like rain only falls on the unlucky ones rain only falls broken brokenhearted Rain only falls on the ones you wanted nothing at all Rain only falls on a soul Rain only falls on the orphan son and everyone It's getting on, it's getting on Yeah, everyone is getting on, it's getting on And that's just fine, but know that Everyone is getting some, is getting some Yeah, everyone is getting some, it's getting some everyone is getting some they lost their wants to hold on and everyone is getting some they lost their wants to hold on everyone is getting some they lost their wants to hold on everyone everyone of have to home de informativos locais de Radio Filispin. A Radio Libre y Comunitaria de la Terra de Trasanco, que emite desde Dendeferrol. Aquí, os informativos. Aquí, a tu voz. Aquí, Ferrol Terra en Acción. Aquí, la información local y comarcal. Aquí, las personas en voz. Aquí, las Contrarreacción Aquí a, a vos las mujeres Aquí damos che voz Aquí loitando día a día Aquí claramente Aquí Radio Flispín se estás a escuchar esto Es parte de la resistencia Aquí próximamente Aquí Aquí Aquí Aquí, Aquí.